Скотт Лінч. Лукавства Локаламори. Текст читає Сергій Оробчук. Три. «Але не беріть цього аж так до серця, Лукасе», – сказала дона Софія, кладучи свій обсмоктаний апельсин на полицю. «У нас є кілька можливих варіантів розв'язати цю проблему. У нас бракуватиме необхідних коштів лише кілька днів», – сказав дон Лоренцо. «У мене є інші джерела». Є пери, які погодилися на позику в кілька тисяч. У мене навіть є кілька старих боржників, до яких я можу звернутися. Це, це полегшення, мілорде та міледі. Справжнє полегшення. Мені приємно чути, що ваша ситуація не зруйнує нашого плану. І я не назвав би це соромом, зовсім ні. Якщо хтось знає про фінансові труднощі, то це Не Я поговорю з кількома моїми ймовірними джерелами позики наступного дня ледаря, який, звичайно, буде днем змін. Ви коли-небудь бували на офіційному святкуванні фестивалю, Лукасе? Боюся, що ні, Доне Лоренцо. Раніше я ніколи не був у Каморі на свято літнього сонцестояння. Справді? Дона Софія звела брови на свого чоловіка. Чому б нам не взяти Лукаса із собою на банкет до герцога? Чудова ідея. Дон Лоренцо сяйнув на Дока усмішкою. Лукасе, оскільки ми не можемо покинути міста, поки я не знайду десь ще кілька тисяч крон, чому б вам не побути нашим гостем? Кожен перукаморі буде там, кожен важливий чоловік і жінка з нижнього міста. Принаймні, – сказала дона Софія, – ті, які зараз мають прихильність герцога. – Звичайно, – погодився Лоренцо. – Ходіть із нами. Свято відбудеться у вороновому леті. Герцог щоруко відкриває свою вежу лише з цього приводу. – Мілорда та міледі Сальваро, це досить несподівана честь. Але хоча я дуже боюся відмовитися від вашої гостинності, я також боюся, що це може завадити… «Моїй поточній роботі від вашого імені». «О, прошу, Лукасе», – сказав Лоренцо, – «у нас є ще чотири дні. Ви сказали, що протягом наступних кількох днів наглядатимете за завантаженням першого галеона. Відпочиньте від своїх трудів і насолодіться надзвичайною можливістю». «Софія може поводити вас всюди, поки я вимагатиму від деяких перів потрібні мені позики. З цими грошима на руках ми зможемо вирушити через кілька днів після цього, правда?» якщо припустити, що ви розповіли нам про всі можливі ускладнення. Так, мілорде Сальваро, питання другого Галеона – єдине наше ускладнення, окрім вашої ах, втрати гнучкості. І в будь-якому разі навіть його вантаж на Белінель прибуде в місто не раніше, ніж наступного тижня. Фортуна та основи, можливо, знову прихильні до нас. Тож усе вирішено. Дона Софія взялася за руки з чоловіком і усміхнулася. Ви будете нашим гостем у вороновому молеті. Привезти незвичайного і цікавого гостя на свято герцога, зізнався Дон, вважається за честь. Тому ми раді бачити вас з нами з кількох причин. Якщо це принесе вам утіху, сказав Лук, боюся, я не дуже люблю святкування, але все ж зможу відкласти свою роботу на ніч. Ви не пошкодуєте, Лукасе, сказала Дона Софія. Я впевнена, що ми всі з теплотою згадаємо це свято, коли розпочнемо нашу подорож. Чотири. З усякого погляду, два... Це найгірша, можливо, кількість суперників у ближньому бою. Було майже неможливо змусити їх скупчитися і заважати одній, особливо якщо вони мали досвід спільної роботи. І якщо хтось у каморі і умів битися в тандемі, то це сестри Берангіас. Жан порахував свої мізерні переваги, поки крутив у руках сокири і чекав, доки одна з сестер зробить перший крок. Він бачив їх у дії принаймні десяток разів – на амінливій гульні та на плавучій могилі. Можливо, це не принесло йому користі, оскільки йому не випало бути акулою, але це було щось. «Ми чули, ти маєш бути добрим бійцем», – сказала сестра ліворуч від нього. І щойно вона заговорила, та, що стояла праворуч, скочила вперед, наставивши один ніж для захисту, а інший – геть низько, для удару. Жанну хилився від її випаду, відбив ніж лівою сукирою, а правою ударив її в очі. Її друге лезе вже було там. Сукира відскочила від шипованого держака. Вона була настільки неймовірно швидкою, як він і боявся. Нехай так. Він ударив її по лівому коліну. Цим простим трюком він зламав не один десяток колінних тяшечок за ці роки. Якимось чином вона передбачила напад і зігнула ногу, щоб відбити його. Він ударив її по лиці, виводячи жінку з рівноваги, але не досяг нічого іншого. Жан вивільнив сокири, щоб замахнутися туди, куди мала впасти одна з сестер, Але вона перетворила своє падіння на бік на удар з вивертом. Вона... Повернулася на лівому стегні швидше, ніж його очі могли стежити, а її права нога крутнулася по розмитій дузі. Ця нога тріснула йому в лоб просто над очима, і весь світ здригнувся. сон, Звичайно, він почав ненавидіти це бойове мистецтво. Він поточився назад, і лише натренований інстинкт урятував його від її подальших дій. Прямий удар, який мав би пробити його сонячне сплетіння, і уткнути лезо до руків'я. Він замахнувся сокирами вниз і всередину. Маневр, який Дон марансала жартом назвав клешнями краба. Він зачепив її лезо своєю правою сокирою і смикнув його в бік. Це і справді здивувало. Жан скористався її секундним ваганням, щоб встромити вістря іншої сокири в шию жінки. У нього не було часу на справжній замах, але він міг завдати досить сильного удару. Вона хитнулася, закашлявшись, і в нього раптом знову з'явилося кілька футів вільного місця. Він відступив ще на ярд. За спиною височила стіна складу, але на відстані кількох дюймів ці ножі були значно кращі за його зброю. Йому потрібен був простір, щоб розмахнутися. Сестра по ліву руку кинулася вперед, а та, що була праворуч, відступила, і Жан вилеявся собі під ніс. Тепер, коли він був припертий до стіни, вони не могли спробувати взяти його з протилежних сторін, але він не міг текти, і вони могли чергувати атаки. Одна відступала, щоб оговтатися а інша сестра продовжувала його виснажувати, поки він нарешті не припустився помилки. У ньому знову закликотав гнів. Заривівши, він кинув обидві сокири в нову противницю. Це застало її зненацька. Вона відступила в бік зі швидкістю, яка не поступалася швидкості її сестри, і сокири пролетіли повз неї з обох боків, а одна з них зачепила її волосся. Але Жан не покладав надій на цей легенький кидок. Він кинувся на неї, витягнувши руки. Проти злодійських зубів краще йти з порожніми руками, коли супротивники були достатньо близько для поцілунку. Сестра перед ним знову розвела леза, впевнена у швидкій перемозі. Але було легко недооцінити спритність Жана, якщо хтось раніше не бачив її зблизька. Його руки зімкнулися на її передпліччі. Користуючись своєю місцю та масою, він з силою розвів її руки. Як і очікувалося, вона підняла одну ногу для удару. Уп'явшись пальцями у тверді м'язи її передпліч, так, щоб її леза не зачепили його, він смикнув так сильно, як міг. Вона полетіла вперед із вологим чваком, який виляском відбився від стін складу, і її ніс врізався в чоло жана. Бризнула гаряча кров, забруднивши його убір, але він сподівався, що Азагіла, зрештою, пробачить йому цю маленьку образу. Перш ніж його суперниця встигла оговтатися, Жан відпустив її руки, обхопив усе її обличчя однією долоною і відштовхнувся від стегна з усієї сили наче штовхальник ядра під час давніх ігор Тиринського трону. Вона влетіла у свою сестру, яка ледь встигла забрати Леза вчасно, щоб не проколоти сестру. і близнючки Берангіас упали на вкриту парусиною купу трупів. Жан побіг до центру підлоги складу, де на землі лежали його сокири. Він підняв їх, крутнув раз і швидко смикнув застіпку, яка тримала його мантію під коміром. Поки сестри оговталися, Жан здвигнув плечима, і мантія впала на землю. Близнючки Берангія знову наступали, приблизно за десять футів одна від одної, і тепер здавалися явно засмученими. «Боги», – подумав Жан, – більше чоловіків сприйняли б зламаний ніс, як знак тікати щодуху. Але сестри продовжували тиснути на нього, у їхніх темних очах сяяла злоба. Моторошне червоно-біле світло було за їхніми спинами, і здавалося, воно окреслювало їх у жаскому вогні, коли вони готували своє леза для наступного випаду. Принаймні, тепер у нього був простір для маневру. Не перекинувшись між собою ні словом, сестри Беранг'яс кинулися на нього щотирма ножами, що вилискували в їхніх руках. Цього разу Жанна врятував власний професіоналізм. Він ще до того, як це станеться, знав, що одна вдасть удар, а друга вдарить. Сестра ліворуч від нього, та що зі зламаним носом, напала на частку секунди раніше від сестри праворуч. Піднявши ліву сокиру для захисту, він ступив просто перед тою, що стояла ліворуч. Друга сестра, широко розплющивши очі від подиву, кинулася в простір, звідки він щойно вислизнув, і Жан ж бурнув праву сукеру по дозі, і та поцілила просто по черепу. Почувся вологий тріск, і вона повалилася на підлогу, і з її безживних пальців випали ножі. Її сестра закричала, і в цю мить Жанна наздогнала його ж помилка. Удаваний удар при мінімальних зусиллях може знову перетворитися на смертельний. Її ліза... Порізали його саме тоді, коли він знову замахнувся правою сокирою. Він упіймав і відбив одного ножа піднятою сокирою. Але другий болісно ковзнув по ребрах просто під правою груддю, розітнувши шкіру, жир і м'язи. Він зойкнув, і вона вдарила його ногою в живіт, аж хлопець поточився і упав на спину. Вона була просто згори. Кров текла по її обличчю та шиї, очі були повні розпеченої ненависті. Коли вона пірнула вниз, він ударив обома ногами. Напад вибив повітря з її легенів. І вона відлетіла назад, але його правий біцепс різонуло гострим болем, і на лівому стегні немов спалахнула вогняна лінія. Прокляття. Коли він штовхнув її ногами, вона застромила в нього свої ножі. З його ж допомогою вона розпанахала нерівну лінію вздовж його стегна. Він застогнав. Треба закінчувати це швидко, інакше втрата крові прикінчить його так само певно, як і леза вцілілої сестри. Вона вже була на ногах. Богеох і швидка. Жан зіп'явся на коліна тамуючи страшний біль у ребрах. Він відчував теплу вологу, яка водоспадами текла вниз по животу та ногах. Ця волога була часом, який немилосердно спливав. Вона знову накинулася на нього. На сталі витанцьовувало червоне світло, і Жан зробив останній хід. У правій руці не відчувалося достатньо сили для правильного китка, тому він збурнув праву сокиру знизу просто їй в обличчя. Він не мав такої швидкості, щоб поранити, що й казати про те, щоб убити. Але вона здригнулася на секунду, і цього було достатньо. Жан ударив лівою сокирою збоку в праве коліно жінки, і та вп'ялася в її плоть із найприємнішим звуком, який Жан міг пригадати у своєму житті. Вона поточилася. Швидкий ривок і поворот, і його лезо глибоко вгризлося в передню частину її другого коліна. Тоді на нього почали опускатися її ножі, і він кинувся в бік. Сталь просвистіла просто повз жанових вух. Коли її хозяйка впала наперед, не в змозі більше триматися на ногах, і ще раз закричала. Жан кілька разів перекотився праворуч. Мудре рішення. Коли він зіп'явся на ноги, хапаючись за правий бік, то побачив, як усіліла сестра тягнеться до нього, міцно тримаючи в правій руці один ніж. З тебе кров летить, Танете. Нищ, не переживеш, довбаний виродок. Не виродок, а шляхетний шельма, сказав він. І так це цілком можливо, але знаєш що? Кало ігальдо санці». «Сміються з тебе, сука!» Він заніс лів руку і пустив у політ сокиру, що залишалося, цього разу з усією силою та ненавистю, яку він міг у цей кидок закласти. Лезо влучило просто між очей сестри Берангіас. З неймовірним виразом здивування на обличчі вона впала ниць, розщепіривши руки й ноги мов ганчіряна лялька. Жан не гаяв часу на роздуми. Він забрав свої сокири і накинув плащ однієї з сестер, піднявши капюшон. У голові пливло. Він упізнав усі ознаки крововтрати, з якою раніше мав нещастя познайомитися. Залишивши тіла сестер Брангія у усяйові світлових куль, він на тремтячих неслухняних ногах вийшов у ніч. Казанди неодмінно чекають якісь неприємності краще уникати, тому він промчить просто на північ від дерев'яної пустки. Якби ж дістатися до халупи на папелищі, там буде і Беліус, а той обов'язково щось придумає. Проте, якщо собачий лікар спробує обмазати його припаркою. Жанн, неймовірніше, переламає йому пальці. 5. Дона Ворченца провела північ у своєму улюбленому кріслі, солярії, на вершині бурштинового скла, вдивляючись у вечірні нотатки. З моменту сходження сірого короля на престол Варсаві надходили повідомлення про постійні чвари. У покинутих будівлях знаходили дедалі більше людей з перерізаними горлами. Ворченца похитала головою. Цей безлад був справді останнім, що їй було потрібно, коли справа з шипом нарешті досягла кульмінації. Раца виявив і вигнав півдюжини її шпигунів серед банд. Це саме по собі викликало глибоке занепокоєння. Ніхто з них не знав одне одного як агентів. Отже, або всі агенти виявилися незграбнішими, ніж вона підозрювала, або Раца був фантастично спостережливим, або її довіру порушили на якомусь рівні вище за шпигунів на вулиці. Прокляття! І чому цей чоловік вигнав їх, а не повбивав усіх начисто? Намагався уникнути ворожнечі з нею? Йому точно не вдалося. Настав час надіслати йому дуже чітке повідомлення від неї особисто. Викликати цього капурацу на зустріч зі Стівеном із 40 чи 50 чорними куртками, щоб підкреслити її думку. Класнули вигадливі дверні замки Солярію і відчинилися двері. Вона не очікувала, що Стівен повернеться цього вечора. Який щасливий збіг обставин? Вона могла висловити йому свої думки щодо ситуації з рацею. Чоловік, який зайшов до її кімнати, не був Стівеном Рейнартом. Цей був кутастий, худорлявий, темноокий. Його чорне волосся було посічене сивиною на скронях, і він зайшов до її найприватнішої кімнати, наче свій. На ньому були сіре пальто, сірі бриджі, сірі панчохи та сірі черевики. Рукавички сорочка теж були сірі, і лише шовкові шийні хустки, недбало зав'язані на грудях, вирізнялися. Вони були криваво червоні. Серце Дони Варченці болісно застогоніло. Вона приклала руку до грудей і з недовірою втупилася в з'яву. Мало того, що зловмиснику вдалося відчинити двері і зробити це, не отримавши спину арбалетного болта. Так позаду нього ще й стояв іще один чоловік. Молодший, ясноокий, лисуватий, одягнений у такий же сірий одяг, лише з яскраво-червоними обшлагами. «Хто ви, в чорта такі?» – заволала вона, і на цей ослаблений віком голос – Набув частку своєї колишньої сили. Вона піднялася з місця, стиснувши кулаки. Як ви сюди потрапили? Ми ваші слуги, міла Діворченце. Ваші слуги нарешті прийшли віддати вам належну шану. Ви повинні пробачити нам нашу попередню неввічливість. Останнім часом у моєму маленькому королівстві було так багато справ. Ви говорите так, ніби я мала б вас знати, сер. Я запитала ваше ім'я. У мене їх кілька, сказав старший чоловік. Але тепер мене звуть капараца. Це мій напарник, який називає себе сокільничий. А щодо того, як ми потрапили до вашого на правду пригарного солярію, він махнув сокільничому, і той підняв ліву руку, розщепиривши пальці в напрямку дони Варченце. Задерти рукав в пальта, розкрив три товсті чорні лінії, витатуювані на зап'ясті. Боги. прошепотіла варченца. Наймах. Саме він, сказав капарацца. І за це, вибачте мені. Але його ремесло здавалося єдиним способом гарантувати, що ваші слуги дотягнуть нас сюди, і єдиним способом забезпечити нам вхід до вашого святилища, не потривоживши вас заздалегідь. – Ви потривожили мене зараз, – виплюнула вона у відповідь. – Яка мета вашої присутності тут? – Настав час, – сказав Раца. – Мені та моєму товаришу поговорити з павуком герцога. – Що ви кажете, це моя вежа, крім моїх слуг тут більше нікого немає? – Правду, – мовив Капарацца. Тож немає потреби розповідати нам вашу маленьку вигадку, міледі. Ви, холодно і рівно, сказала Дона Варченце. дуже помиляйтеся. Ці папери за вами. Що це? Рецепти? Ті нотатки біля вашого стільця. Чи дає вам Стівен Рейнард регулярні звіти про крої та кольори нових суконь цього року щойно з доків? Ну уж міледі. У мене є дуже незвичайні засоби збору інформації, і я не дурень. Я розцінив би будь-яке подальше лукавство з вашого боку як навмисну образу. «Я вважаю вашу непрохану присутність тут», сказала Дона Варченца по хвилі, «нічим іншим». «Я вас образив», сказав Раца, «і прошу вибачення за це». «Але чи є у вас засоби підтримати це невдоволення силою? Ваші слуги мирно сплять. Ваш Рейнард і всі опівнічники деінде пхають носа в мої справи. Ми з вами наодинці, дона Варченце. То чому б не поговорити привітно? Я прийшов для вічливої серйозної розмови». Кілька хвилин вона холодно дивилася на нього, а потім махнула рукою на одне з крісел. «Сідайте, пане Помсто. Боюся, зручного стільця для вашого товариша в мене нема». «Та нічого», – сказав Сукільничий. «Я дуже люблю письмові столи». Він вмостився за столом біля дверей, а Раца перетнув кімнату і сів навпроти Дони неворченце. «Хм, і справді Помста. І що, вам вдалося її звершити?» «Вдалося», – висело сказав Капараца. І вона геть така, як її описують. «У вас була якась образа на Капе Барсаві?» «Ха, якась образа?» «Так. Можна сказати, саме тому я наказав убити його синів на його очах, а потім згодував його акулам, яких він так любив. «Яка стара історія між вами?» «Я мріяв про загибель Венкарло Барсаві 20 років», – сказав Раца. «А тепер я це зробив і замінив його. Вибачте, якщо це було для вас незручністю. Але це єдине, про що я шкодую». «Барсаві не був доброю людиною, – сказала Варченце. Він був безжалісним злочинцем. Але й був проникливим. Він осягав багато речей, яких дрібніші капи не розуміли. Домовленість, яка в нас із ним була, принесла плоди з обох сторін. «І було б прикро її втратити, – сказав Раца. – Я дуже ціную таємний мир, – донну Ворченцу. Моє захоплення ним цілком відрізняється від моєї ненависті до Барсаві. Я хотів би бачити продовження домовленості в повному обсязі». Я віддав наказ про це тієї самої ночі, коли зайняв місце Барсаві. «Так, мені сказали мої агенти», – відповіла Дона Варченця. «Але мушу зізнатися, що сподівалася почути це з ваших власних уст і раніше». «Моя затримка була неминуча», – сказав Раца. «Але от я тут. У мене кепські манери, я охоче визнаю те. Дозвольте мені компенсувати це». «І як же це? Мені буде дуже приємно відвідати банкет Дня змін у Герцога». Я досить вправно маскуюся і граю ролі. Мене можна було б представити як незалежного джентльмена. Запевняю вас, ніхто у вороновому молеті мене не впізнає. Я дивився на ці вежі, коли був хлопчиком у каморі. Я хотів би лише раз висловити належну шану перам камора. І не з порожніми руками. Я маю на умі розкішні подарунки. «Ви, – повільно промовила Дона Варченца, – просите занадто багато. Наші світи, Капорацу, не мають перетинатися. Я не приходжу на ваші злодійські гулянки. Зате ваші агенти приходять, весело сказав він. Вже не приходять. Скажіть мені, чому ви наказали їх заслати? Покарання за виступництво серед ваших смерть. То чому ж вони не заслужили ножа поперек горла? Ви справді воліли б, щоб вони померли, доно Ворченцу? Навряд чи. Але мені цікаві ваші мотиви. Я зі свого боку вважав, що вони прозорі. Мені потрібна певна міра безпеки. Я просто не можу розкидати ваших агентів під ногами, «Як це робив Барсаві? Звісно, я не хотів викликати у вас більше ворожості, ніж потрібно, тому вважав, що залишити їх живими було б дружнім жестом». «Хм, Дону Верченцу», – сказав Рацу, – «я цілком упевнений, що ви майже негайно почнете додавати ваших нових агентів до лав моїх людей». «Я вітаю це. Нехай переможе найвправніший. Але ми відволіклися від головного в цій розмові». Капорацу, мовила Донна. Ви не здаєтеся людиною, якій потрібні сентименти, закутані в делікатність, щоб не образити ніжних почуттів. Тож дозвольте мені бути прямою. Зовсім одна річ, коли ми двоє маємо робочі стосунки, щоб зберегти таємний мир на благо всього Камора. Я навіть готова зустрітися з вами тут, якщо доведеться, якщо вас належним чином запросять і супроводять. Але я просто не можу привести до герцога людину вашого штибу. Нарешті новини, сказав капарадсон. А проте Джанка Номераджу. Він може запросити в гості, чи не так? Людина, яка неодноразово користувалася послугами мого попередника. І багато інших капітанів судноплавства та фінансів, які нажилися на домовленості з бандами Барставі. Таємний мир збагачує кожного пера Камора. Я, по суті, їхній слуга. Моя терплячість тримає гроші в їхніх кишенях. Невже я справді така низька істота, що не можу деякий час постояти біля столиків із закусками і просто насолодитися видовищем? Побродити небесним садом і задовольнити свою цікавість. Капу, сказала Дона Ворченса, ви перебираєте струни совісті, які не видають звуку. Я не павук герцога, бо маю м'яке серце. Я не маю на умі ніякої образи, правда, але дозвольте мені окреслити це такими термінами. Ви пробули в ролі капи всього тиждень, я тільки почала складати свою думку про вас. Ви досі чужі, сер. Якщо ви будете правити через рік, не втратите авторитету серед правильних людей і збережете таємний мир то, добре, можливо, тоді можна буде трохи подумати про те, що ви пропонуєте. Значить, так воно має бути. Так воно і має бути, поки що. На жаль, сказав Капарацца, ця відмова болить мені більше, ніж ви могли собі уявити. У мене є подарунки, і я просто не можу дочекатися наступного року, щоб показати їх усім перам цього прекрасного міста. Я мушу з усіма вибаченнями відмовитися від вашої відмови. Про що це ви говорите? Сокільничий. Наймах підвівся з-за письмового столу Дони Ворченце, узяв у руки перо і поклав перед собою один із її аркушів пергаменту. «Дона ворченце, сказав він і почав виводити жирними округлими буквами. «Анджіавеста Ворченце чи не так? Яке гарне ім'я. Але дуже гарне, дуже правдиве ім'я. У його лівій руці замиготіла срібна нитка. Його пальці пурхали, і на сторінці почало виникати дивне сріблясто-блакитне світіння. У цьому вогні вимальовувалася, анджевеста ворченце, а на іншому боці кімнати застогнала і схопилася за голову Донна. — Вибачте, що наполягаю на своєму не дуже люб'язними засобами, Дона Ворченцу, сказав капараца. Але хіба ви не бачите, що для герцога було б дуже вигідно прийняти мене в гості? Напевно ж, ви не хочете відмовити йому в тих подарунках, які я з усією повагою покладу йому до них?" Я. я не можу сказати так сказав Сокільничий. «Отак, ви були б дуже раді прийняти цю ідею, щоб Капа Раца був запрошений на свято Дня змін у найщирішому дусі». Слова на пергаменті в його руках засяяли яскравіше. «Капа Раца, повільно промовила Дона Варченца, – «ви повинні, звичайно ж, прийняти гостинність герцога». «Вам не відмовлять», – сказав Сокільничий. «Капа Раца просто мусить погодитися і прийняти ваше запрошення, а ви ж просто не змиритеся з відмовою». «Я не прийму відмови!» «А я й не відмовлю!» – сказав Раца. «Ви дуже добра, до Ворченцю. Дуже люб'язна. А мої подарунки? У мене є чотири вишукані скульптури, які я хотів би подарувати герцогу. Мені немає потреби втручатися в його справи. Мої люди можуть просто залишити їх десь на бенкеті за вашої співпраці. Ми можемо привернути його увагу до них, коли в нього буде більше часу». «Як мило!» – сказав Сукільничий. Вам дуже подобається ця пропозиція. Ніщо не порадувало мене більше, капорацу. Це дуже слушно з вашого боку. Так, мовив Капо Рацо. Це дуже слушно з мого боку. І справедливо. Він засміявся, потім підвівся зі свого місця і махнув сокільничому. До Наверченцу, сказав Наймах, ця розмова вам дуже сподобалася. Ви з нетерпінням чекатимете зустрічі з Капою Рацю в день змін і надасте йому необхідну допомогу, щоб перенести його важливі дари у в лед. Він склав пергамент і запхав його в кишеню жилета, потім зробив ще кілька жестів срібною ниткою. Дона Ворченця кліпнула кілька разів і глибоко зітхнула. «Капорацу», – сказала вона, – «вам справді треба йти? Розмова з вами цього вечора принесла мені неабияку втіху. А я зі свого боку спілкувався з найчарінішою господиною, моя леді Ворченцу». Він уклонився до пояса, виставивши праву ногу вперед, в ідеальній придворній манері. Але мене чекають невідкладні справи, тому я йду займатися своїми, а вас залишаю вашим. Хай буде так, любий хлопче. Вона почала підводитися, і він жестом показав їй не ставати. Ні-ні, не турбуйтеся за нас. Ми можемо самостійно знайти дорогу назад із вашої чудової вежі. А ви повертайтеся до справ, які робили до того, як я вас потурбував. О, ні, які тут турботи, сказала дона Ворченца. Тож побачимо сюди змін. Ви приймете запрошення? Так, сказав Капарацца. Він обернувся і сміхнувся їй, а потім вийшов через двері солярію. З радостю приймаю ваше запрошення. До зустрічі на День змін у Вороновому Леті.